що десь є такий міцний замок, до того ж у моїй кімнаті такий бардак, що я й не знаю, як її прибрати. Ти, наприклад, зберігаєш непоганий порядок у шухлядах зі своєї колекції. То чому не можеш прибрати і в тих, що у голові? Я до такого не звик. Розкажеш мені, як треба? Ден схоже готовий був випробувати дитячий спосіб Демі піклуватися про свою душу. Я без радістю, але й сам не знаю як. Можу хіба розмовляти з тобою, як дідусь зі мною. Так добре, звичайно, не вийде, але можна спробувати. Тільки нікому не кажи. Будемо тут час від часу зустрічатися і розмовляти, а я тобі за це розповідатиму все, що знаю. Домовились? Ден протягнув свою велику, зашкурблу руку. Демі у відповідь простягнув свою. Маленьку, делікатну й угоду було укладено, бо в щасливому мирному світі, в якому він жив, ягнята могли бавитися разом з левами, а діти навчати старших. «Цить!» – сказав Ден, вказуючи на будинок, коли Демі саме збирався почати розказувати, як ще можна боротися з поганим у собі. Визираючи зі свого сховища, вони побачили місіс Джо, яка прогулювалася поблизу і читала на ходу а поряд дріботів Теді, тягнучи за собою перевернутий догори колесами возик. «Нехай вони перейдуть», – пошепки сказав Демій. Обоє затамували подих, коли парочка проходила повз них, а місіс Джо так захопилася книгою, що зайшла б обструмок, якби Теді її не зупинив, сказавши. «Мамо, я хочу либу!» Місіс Джо поклала на землю свою захопливу книгу, яку вже тиждень не могла дочитати, і роззирнулася у пошуках палиці, яка могла б обслужити завудочку, бо вона вже звикла робити іграшки з нічого. Тепер ніж вона встигла відламати від куща лозину, їй до ніг упала вербова галузка. Місіс Джо подивилася вгору і побачила хлопців, які сиділи на дереві і сміялися. «На голу! На голу!» – закричав Теді, простягаючи руки, ніби збирався злетіти. «Ось, я спущуся, а ти залізеш. Мені пора Дейзі, і Демі пішов готувати розповідь про дев'ятнадцятьох котів, не забуваючи про епізоди з бочкою і чоботами». Теді худко підсадили, а Ден зі сміхом запропонував. «Ви теж залізьте. місця досить, я подам вам руку». Місіс Джо озирнулася через плече, але нікого не побачила. Їй, очевидно, ідея сподобалася, бо вона й собі засміялась і сказала… «Добре, якщо обіцяєш нікому не розказувати. Я, думаю, теж залізу». І замить опинилася на вербі. «Я не лазила по деревах, відколи вийшла заміж. Але колись я це обожнювала», – сказала вона, задоволена затишним містечко. «Тепер можете почитати? А я дивитимусь за Теді», – запропонував Ден і вже почав робити вудку для нетерплячої дитини. Та я вже й не хочу. А про що ви тут з Демі балакали? – спитала місіс Джо, бо його серйозний вираз обличчя підказував їй, що він на чимісь міркує. О, та я просто розказую йому про різне листя, а він мені про свої чудні ігри. Ну, майоре, можете ловити рибу. День закінчив майструвати і почепив велику муху на кінчик зігнутої шпильки на кінці мотузки, яку він прив'язав до вудки. Теді нахилився, закинув вудку і чекав, поки почне клювати риба, що, на його думку, неодмінно мало статися. Ден притримував його за рукав, щоб він часом не пірнув, мов, з трампліна у струмок. А місяць Джо тим часом намагалася втягнути його в розмову. Я дуже рада, що ти розповідаєш Демі про різне листя. Думаю, це саме те, що йому потрібно. Я б хотіла, щоб ти його брав з собою на прогулянки і навчав про природу. «Я б не проти. Він розумний, малий. Але... Але що?» «Не думав, що ви мені його довірите. Чому ж ні?» «Ну, де мій такий, ніби як цінний, і такий добрий, правильний, а я пропаща людина, і я думав, ви не захочете, щоб я погано на нього впливав?» «Але ти не пропаща людина, і я тобі цілком довіряю, Дене». Ти, чесно, стараєшся виправитися, і з кожним тижнем тобі це все краще і краще виходить. Правда? Ден підвів на неї погляд, і смуток почав випаровувати з його обличчя. Так, хіба ти сам не відчуваєш? Я сподівався на це, але не був упевнений. Я мовчки спостерігала і чекала якийсь час, бо думала, що тобі треба дати випробувальний термін. Якщо ти його витримаєш, я дам тобі найкращу можливу нагороду. «Ти витримав. І тепер я довірю тобі не тільки Демі, але й свого хлопчика, мої речі, яких ти можеш їх навчити краще за нас». «Я?» – спитав Ден, вражений такою ідеєю. Демі дуже довго жив серед старших за віком людей, і тепер йому не завадить навчитися від тебе практичних речей, зрозуміти, що таке сила і відвага. Він вважає тебе найвідважнішим хлопцем і захоплюється твоєю силою. Але ти багато знаєш про природу і можеш розповісти йому про птахів, бджіл, звірів і листя більше, ніж його книжки з оповіданнями. Правда, кажучи, йому це піде на користь. Невже ти сам не розумієш, як можеш йому допомогти? І чому я хочу, щоб він проводив з тобою час?» Але я, буває, лаюся і можу ляпнути зайвого. Не навмисне, але знаєте, мене деколи виривається щось типу «дітько», як ото перед вашим приходом, сказав Ден, схвильований новим обов'язком. Він вважав за потрібне розповісти їй про свої вади. «Я знаю, що ти стараєшся не говорити і не робити нічого поганого в присутності хлопця. І думаю, Демі теж може тобі допомогти». Бо він такий безневинний по-своєму мудрий, і має те, що я хочу тобі передати, дорогий, добрі принципи. Не буває зарано їх засівати в дитині, як не буває запізно вирощувати їх навіть у найбільш запущених людях. Ви всі тільки хлоп'ята і можете навчати одне одного. Демі сам того не усвідомлюючи, зміцнюватиме твоє почуття моралі. Ти ж розвиватимеш у ньому здоровий глуст, а я почуватимусь так, ніби допомагаю вам обом. Словами не передати, яким задоволеним і зворушеним був день від такої довіри й похвали. Ніхто йому раніше не довіряв, ніхто не переймався тим, щоб розпізнати в ньому щось добре, і ніхто навіть не здогадувався, скільки всього ховалося за оболонкою занехаєного хлопця, який міг наробити шкоди. Але так само вмів відчувати і цінувати співчуття і підтримку. Ніколи він не відчував більшої честі, ніж відправа на дитину, яку він найбільше поважав». І ніщо не допомогло б йому краще контролювати себе, ніж довірення його опіці маленького компаньйона. Тепер він набрався відваги розповісти місіс Джо про укладену між ним і Демі угоду, і вона зраділа, що перший крок було зроблено у такий природний спосіб. З Деном, здавалося, все було гаразд, і вона не могла цьому не тішитися. Хоча його перевиховання було нелегким завданням, але той факт, що навіть старші та куди безнадійніші за нього індивіди зуміли виправитися, а також і нещодавні зміни самого Дена, заохочували її і вселяли надію. Він же відчував, що тепер має друзів і своє місце у світі, щось, заради чого можна жити і працювати. І хоча сказав він мало, все, що було найкраще, та найхоробрішого у ньому, ще й загартованого важким життєвим досвідом, відгукнулося на любов і віру в нього, і тепер порятунок демона був гарантованим. Їхню тиху розмову перебив вигук радості Тедді, який наподив усіх, таки впіймав форель у місті, де форелі в житті не бачили. Він був такий зачарований своїм успіхом, що наполягав на тому, аби продемонструвати свій улов усій сім'ї, перш ніж Езі зготує його на вечерю. Тож усі троє пішли щасливо в дім, задоволені користю, з якої провели ті півгодини. Нен був наступним гостем дерева, але він там не затримався надовго. лиш трішки посидів, поки дикі долі не назбирали збирали йому повне відерця коників. Він хотів пожартувати з Томі, і задумавши підкинути кількох жвавих комах йому в ліжко, так, щоб Бенкс вистрибнув з нього, і щойно туди залізе, і півночі провів, збираючи їх по кімнаті. Дикі долі швидко впоралися з цим завданням. Наедде розрахувався з ними м'ятними людяниками і пішов готувати Томі постіль. З годину стара верба самотньо зітхала і співала на вітрі, розмовляла зі струмком і спостерігала, як видовжуються тіні. Щойно червоні промені при західному сонці її граційних галузок, до неї підкрався хлопець. І після того, як якийсь час спостерігав за біль за струмка, Підійшов до нього і сказав загадковим тоном. «Іди до містера Бера і передай йому, що я хочу з ним тут зустрітися, але так, щоб ніхто не чув». Білік і побіг, а хлопець тим часом заліз на дерево і всівся зі схвальованим виглядом, хоча, очевидно, також насолоджувався чарами місця, що виглядало особливим у цю пору. Через п'ять хвилин з'явився містер Бер і, ставши на огорожу, нахилився до гніздечка і м'яким тоном сказав, «Радий тебе бачити, Джеку, але чому б тобі не піти в дім і не привітатися зі всіма?» «Я спочатку хотів побачитися з вами, пане, якщо ви не проти. Дядько змусив мене повернутися. Я знаю, що ні на що не заслуговую, але сподіваюся, хлопці не будуть до мене суровими». Бідному Джеку велося не дуже добре, але видно було, що він шкодує правчинене і хотів, щоб його швидко і безболісно прийняли назад, бо дядько його добрячо відмолотив і вилияв за те, чого сам навчав своїм прикладом. Джек благав не відправляти його назад, але школа була недорога і містер Форд наполіг, щоб хлопець без зайвого шуму повернувся, а тепер ховався за спиною містера Бера. «Я теж на це сподіваюся» але не можу за них відповідати, хоча й подбаю, щоб вони не були несправедливими. Думаю, Ден і з Нетом так настраждалися і до того ж були невинними, що і ти маєш хоч трохи постраждати за свою правду, як гадаєш?» – спитав містер Бер. Йому шкода було Джека, але він відчував, що хлопець заслуговує покарання за вчинок, якому важко було знайти виправдання. «Думаю, що так». Але я повернув Томі гроші і вибачився. «То хіба цього не досить?» – сказав Джек похмуро, бо хлопцеві який спромігся на такий низький вчинок, важко було дати собі раду з його наслідками. «Ні, не досить. Думай, ти маєш відкрито і щиро вибачитися перед усіма трьома. І тобі, напевно, не варто ще якийсь час чекати від них поваги і довіри». Але ти зможеш винести цю зневагу, а я тобі допоможу. Крадіжка і брехня – це огидні гріхи, і я сподіваюся, що ти отримав добрий урок. Я рада, що тобі соромно, це добрий знак. Терплячи витримай цей сором і зроби все, що можеш, аби відновити свою репутацію. Я влаштую аукціон і розпродам всі свої речі за смішними цінами, сказав Джек, який виказував своє каяття як умів. Думаю, буде краще, якщо ти свої речі просто роздаруєш і почнеш спочатку. Візьми собі за диві слова. Чесність – найкраща політика. І живи згідно з цим принципом, і словом, і ділом, і думкою. І хоча цього літа не заробиш ані цента, до осені ти станеш справді багатим хлопцем, – серйозно відказав містер Бер. Джек погодився, хоч йому було й нелегко. Він бачив, що обман явно невигідний і хотів повернути дружбу хлопців. Та найважче було відірвати від серця своє майно. І всередині він стогнав від самої думки про його втрату. Попросити публічно вибачення здавалося дрібницею, порівняною з цим. Але поступово він почав розуміти, що є речі, невидимі речі, набагато цінніші за ножі, рибальські гачки і навіть гроші. Тож він вирішив придбати трохи порядності, хай то висока ціна, і забезпечити собі повагу товаришів, хоч вона і не продається. «Я все зроблю», – сказав він із несподіваною рішучістю, яка приємно здивувала містера Бера. «Добре. Знай, що я поряд». А тепер йди і берися за діло. І батько Бер повів маленького банкрота у світ, який спочатку зустрів його з прохолодою, але з часом ставав усе теплішим до нього, коли він показав, що затямив урок і тепер щиро хотів починати нову справу з новим запасом товарів. Розділ шістнадцятий. Приборкання лошати. «Та що ж це виробляє, той хлопець, – сказала місіс Джо, спостерігаючи за деном, який бігав по колу з півмилі, ніби на спір – він бігав сам і здавалося, що хоче або заганяти себе до гарячки, або зламати собі шию, бо після кількох кіл він ще й спробував стрибати через огорожі і виконувати сальто, поки нарешті не впав, виснажений на траву перед дверима. «Дене, ти готуєшся до змагань?» – спитала місіс Джо через вікно, біля якого сиділа. Він швидко глянув і на мить перестав хапати ротом повітря, щоб відповісти. «Ні, я просто випускаю пару». А не можна знайти якийсь спокійніший спосіб, ти захворієш, якщо так гасатимеш, сказала місіс Джо, обоє засміялися і вона кинула йому віяло з пальмового листя. Я нічого не можу з собою вдіяти, мушу кудись бігти, відповів Ден з таким дивним виразом у своїх неспокійних очах, що місіс Джо схвильовано спитала. У Пламфілді для тебе стає надто тісно? «Ну, я б не проти, щоб він був трохи більшим, але мені все одно тут подобається. От тільки часом у мене немов би вселяється біс, і я хочу втекти». Слова, здається, самі у нього вирвались, бо він мав винуватий вигляд, щойно їх промовив і, здавалося, думав, що заслуговує Догани за свою невдячність. Але місіс місяць джо розуміла, як він почувається, і хоч і було це прикро чути, вона не могла звинувачувати хлопця. Вона з тривогою на нього дивилася і бачила, яким високим та дужим він виріс, яким енергійним було його обличчя. З нетерплячими очима і рішучим ротом, і пам'ятаючи, якою свободою він користувався всі попередні роки, вона усвідомлювала, як обмежував його Пламфілд, коли в ньому прокидався старий нестримний дух». «Так, – подумала місіс Джо, – моєму соколу потрібна більша клітка, бо якщо я його відпущу, то боюся, він припаде. Мені доведеться постаратися і знайти приманку, щоб він залишився». «Я тебе розумію», – вголос додала вона. «Це не біс, як ти його називаєш, а дуже природне бажання людини до свободи. Я колись теж так почувалася і одного разу подумала, що і справді втечу». «То чому ж не втекли?" сказав Ден, підійшовши до вікна, обіпершись на підвіконні, з явним бажанням розвинути тему. «Я знала, що це дурість, а любов до мами втримала мене вдома». «У мене немає мами», – почав Ден. «Я думала, що тепер мама у тебе є», – сказала місіс Джо, лагідно відгорнувши йому волосся з чола. Ви безмірно добрі до мене, і я ніколи не зможу вам віддячити достатньою мірою, але все ж це не зовсім те саме, правда? І Ден подивився на неї тужливим, спраглим поглядом, який проник аж до її серця. Ні, любий, це те саме і ніколи не може таким бути. Думаю, рідна мама допомогла б тобі краще, але і немає. Тому дозволь мені заповнити її місце. «Боюся, я не зробила всього, що слід. Інакше б ти не хотів від мене втекти», – сумно додала вона. «Ні, ви зробили все», – палко вигукнув Ден. «Я не хочу йти звідси і не піду, поки це залежатиме від мене. Але часом у мене виникає таке відчуття, ніби я от-от вибухну. Мені хочеться бігти, щось розбити, на когось накинутись. Не знаю, чому, але отаке щось діється». Ден сміявся, коли говорив, і говорив те, що думав, бо зразу ж нахмурив свої чорні брови і з такою силою вдарив по підвіконню, віконню, що у Джо аж випав персток. Він приніс його назад, і коли подав їй, вона ще хвилину потримала його велику темну руку у своїй, кажучи з таким виглядом, який показував, що ці слова їй промовити було нелегко. «Добре, Денни, біжи, якщо треба». «Але не забігай далеко і повертайся до мене, бо ти мені дуже потрібен». Такий несподіваний дозвіл його приголомшив, і бажання втекти, здається, дещо вивітрилося. Він не розумів, чому, зате Місіс Джо добре знала, що робить, і сподівалася, що людська неуравливість їй допоможе». Вона інстинктивно відчувала, що більше обмежуватиме хлопця, то сильніше він захоче вирватись. Але якщо дати йому свободу, то саме відчуття волі його заспокоїть, особливо поряд з усвідомленням, що тут його цінують і люблять. Це був маленький експеримент, який виявився успішним. Бо Ден хвилину постояв мовчки, несвідомо розбираючи віло та прокручує ситуацію в голові. Він відчував, що місіс Джо звертається до його серця і його честі, і визнав, що розуміє її, промовивши з каяттям і рішучістю на обличчі. «Я поки нікуди не піду. А якщо захочу втекти, то попереджу вас наперед. Справедливо?» «Так, домовились. А тепер я хочу знайти для тебе кращий спосіб випускати пару, аніж бігати, немов скажений собака, і ламати моє віяла». «А то ще й з кимось побитися. Що б ми могли таке придумати?» І поки Ден намагався виправити шкоду, місіс Джо сушила голову над тим, чим зайняти свого ледаря, поки він не навчився більше любити уроки. «А як тобі ідея стати моїм кур'єром?» – сказала вона, коли в неї несподівано виникла ця думка. «Їздити в місто і виконувати доручення?» – спитав Ден, якого ідея відразу зацікавила. «Так». Францові це вже набридло. В сай і так є робота, а в містера Бера зовсім мало часу. Старий Енді спокійний кінь, а ти добре вмієш правити і знаєш місто не гірше за поштаря. Думаю, ти можеш спробувати і тоді подивишся, чи не краще їздити 2-3 рази на тиждень до міста, ніж утікати раз на місяць. «Я дуже цього хочу, але їздитиму сам. Не хочу, щоб мені докучали інші хлопці», – сказав Ден, якому так сподобалася ця ідея, що він же намагався говорити діловим тоном. «Якщо містер Бер не заперечуватиме, думаю, все можна властувати по-твоєму». Еміль трохи поборчить, але йому в будь якому разі не можна довірити коня, а тобі можна. Завтра, до речі, базарний день, і мені треба скласти список. Ти краще піди подивися, чи в'їз у порядку, і скажи Сайлосу, що підготував фрукти й овочі для мами. Тобі доведеться рано прокинутися і повернутися до уроків. Упоруєшся? Я рання пташка, тому мені байдуже день швидко накинув піджак. Хто рано встає, тому Бог дає, весело відказала місіс Джо. Раню пташку він не обділить, відповів Ден і пішов, сміючись, е, причепити новий ремінь до батуга, помити віси, передати на касай лису зі всією поважністю молодого кур'єра. «Перш ніж він встигне втомитися від нової роботи, я придумаю ще щось від його наступного приступу», – сказала Місіс Джо сама до себе, коли складала список на закупи з глибоким почуттям вдячності, що не всі хлопці у школі такі, як Ден. Містер Бер не цілком схвалював цей план, але погодився спробувати, що спонукала Дена показати себе з найкращого боку і закинув власні божевільні наміри, в яких неостання роль належала батогу і пагорбу. Наступного дня він став на світанку і поїхав до міста. В дорозі Ден героїчно опирався спокусі їхати на перегони з молочником. У місті ж він на здивування містера Бера та на радість місіс Джо ретельно виконав усі доручення. Комодор таки розсердився на Денові підвищення, але його заспокоїв новий замок на його сарай для човнів. А також думка, що бути моряком куди почесніше, ніж їздити на базар за дорученнями сім'ї. Отже, Ден добре впорався з роботою і тижнями не згадував про втечу. Але одного дня містер Берз застав Демона за тим, що він дубасив Джека, який благав пощади у нього під коліном. «Дени, що це?» Я думав, ти зав'язав з бійками, сказав він, коли прийшов на порятунок. Це не бійка, ми просто меріємо силами, відповів Ден неохоче, відпускаючи Джека. Так, схоже на те. Правда, Джеку? Мерієте силами? спитав мі містер Бер, коли переможений важко підводився на ноги. «Щоб я ще колись з ним боровся! Він мені мало голову не скрутив!» – сердито бурчав Джек, потираючи шию. Ніби й справді вона вже не так міцно тримала голову. «Правда така. Ми почали для сміху, але коли я завалив його, то не зміг зупинитися. Вибач, старий, якщо перестарався», – пояснив Ден із присоромленим виглядом. «Розумію. Бажання напасти на когось виявилось сильнішим за тебе». — Ти, не як древній скандинавський воїн, і боротьба тобі потрібна не менше, ніж нетові музика, — сказав містер Бер, який знав усю розмову хлопця з місіс Джо. — Нічого не можу з цим зробити, тому якщо не хочеш від мене дістати, краще мені не попадайся, відповів Ден, кинувши застережний погляд чорних очей на Джека, від чого той миттю дав драла. Якщо вже ти так хочеш поборотися, в мене для тебе є міцніший супротивник, аніж Джек, сказав містер Бер і повів Дена на дров'яний склад, де вказав на пні, які ще з весни чекали, щоб їх порубали. Отже, коли знову виникне бажання погано повестися з хлопцями, приходь і викидай зайву енергію тут, до того ж я буду ще й вдячний тобі». Я приходитиму. І схопивши сокиру, яка лежала поряд, ден витягнув один пеньок і, рішуче за нього взявся. Так, що на всі біч полетіли скалки, і містеру Беру заради власної безпеки довелось піти геть». Йому на радість Ден довірився його методу, і тепер часто можна було побачити, як він бореться з непіддатними пнями, скинувши піджак і капелюх, червоний з розлюченим поглядом. У нього бували напади шаленої люті, коли якісь дровеняки не піддавалися його сокирі, а тоді він мовчки лаяв їх, поки йому не вдавалося з ними розправитися, після чого з тріумфом ніс повні руки сучкуватих дубових дров у сарай. Він натирав собі руки, натруджував співпанням спину, затуплював сокиру, але все одно така праця йшла йому на користь, оскільки з кожним ударом сокири він вивільняв ледве стримувану силу, яка б інакше знайшла собі не такий безпечний вихід. «Коли він перерубає всі дрова, навіть не знаю, що далі робити», — сказала місіс Джо, бо в неї не з'являлося жодних нових ідей, а її винахідливість, здавалося, вичерпала себе. Але Ден сам знайшов собі нове заняття, якийсь час нікому про нього не розповідав, так що ніхто не знав причини його раптового щастя. Того літа в Пламфілді тримали молодого коня містера Лорі, де в його розпорядженні було просторе пасовище за струмком. Усі хлопців тягнуло до цієї красивої, енергійної тварини. Якийсь час вони любили просто спостерігати, як він ганяє галопом, розмахуючи на вітрі пишним хвостом та гривою. Але невдовзі їм це заняття набридло, і вони залишили принца Чарлі наодинці з собою. Всі, крім Дена. Бо він не втомлювався милуватися конем і жодного дня не припускав, щоб принести йому грудочку цукру, шматок хліба або яблуко. Чарлі був вдячним, приймав його дружбу, й обоє любили одне одного, ніби між ними великий невидимий, але міцний зв'язок. У якому б кінці поля Чарлі не був, він пчав, що духу до на коли той свистів йому з-під огорожі. А для хлопця не було більшого щастя, ніж коли це гарне, швидке створіння клало йому голову на плече і зазирало у вічі з усвідомленою прихильністю. Ми розуміємо одне одного беззайвого базікання, правда, старий? казав Ден, переповнений гордістю за довіру коня. Він так ревнував, що нікому не розповідав про цю нову дружбу і нікого не брав з собою, крім Теді, під час цих щоденних візитів. Містер Лорі приїжджав час від часу до Чарлі і казав, що до осені його треба об'їздити, Приборкати його буде неважко, він дуже лагідна, спокійна тварина. Якось я приїду з сідлом і сам його випробую, сказав він під час одного зі своїх візитів. Він дозволяє мені надягати на нього повід, але я сумніваюся, що він потерпить сідло, відповів Ден, який ніколи не впускав нагоди бути присутнім при зустрічі Чарлі зі своїм господарем. Я його вмовлю ласкою, і нічого страшного, якщо доведеться трохи попадати. З ним ніколи різко не поводилися, тому, думаю, хоч його таке незвичне дійство і здивує, він не мав би злякатися, а його вибрики мені нічого не зроблять. Цікаво, як він поведеться, сказав Ден до самого себе, коли містер Лорі пішов кудись з професором, а Чарлі повернувся до огорожі, від якої він відійшов, коли з'явилися джентльмени. Хлопця опанувало бажання самому випробувати коня, коли він сів, сидячи на верхній балці огорожі, глянув на блискучу чорну спину в нього перед очима. Ден, ні на мить не задумуючись про небезпеку, підкорився імпульсу і, поки Чарлі довірливо гриз яблуко, яке він йому простягнув, швидко його осідлав. Правда, довго він верхи не втримався, бо Чарлі, здивовано фиркнувши, став дибки і скинув деном на землю. Падіння на м'який дарен не було болючим, тож Ден Митю зірвався на ноги і зі сміхом сказав – все одно я це зробив. Іди сюди, шалапути, дай, ну я ще раз спробую. Але Чарлі не дозволяв до себе підступитися, тому Ден залишив його на якийсь час у спокої, вирішивши, що все одно досягне свого, бо така боротьба якраз була йому потрібна. Наступного разу він узяв повід і, накинувши його, ще якийсь час загравав з конем, водив його сюди-туди, змушував виконувати всякі штуки, поки той не втомився. Тоді Ден сів на огорожу, дав Чаррі хліба й уважно стежив за ним, щоб не впустити свій шанс і, міцно вхопившись за повід, вискув знов йому на спину. Чарлі спробував повторити старий трюк, але Ден втримався, бо він як-не-як уже мав досвід із Тобі, який був досить упертим, і не раз намагався скинути вершника. Чарлі, здивований і обурений, то трохи погарцював. А тоді кинувся скакати галопом, так що Ден полетів вниз головою на землю. Якби він не був одним з тих хлопців, які виходять сухими з води, то напевно зламав би собі шию. Хай там як, але він упав і тепер лежав на землі, збираючись думками, поки Черлі намотував кола по полю, задоволено хитаючи головою ради й невдачі вершника. Потім йому, мабуть, спало нагадку, що з Деном щось не так. І, будучи істотою великодушною, він попрямував до нього, аби перевірити. Ден дозволив йому трохи обнюхати себе, потім подивився на нього і сказав так рішуче, ніби кінь міг його розуміти». «Думаєш, твоя взяла? Помиляєшся, старий! Я таки поїду верхи на тобі. От побачиш!» Того дня він не робив більше спроб, але невдовзі випробував новий спосіб призвичаїти Чарлі до тягаря на спині. Ден затягнув ремнем коневі на спині ковдру і дозволив йому досхочу роздратовано набігатися. Після кількох приступів непокори Чарлі здався і вже за кілька днів дозволив Дену осідлати його Хоч часто раптом зупинявся, щоб оглянутися, ніби хотів сказати покірно, але ображено. «Я цього не розумію, але думаю, ти не хочеш мені нашкодити? Ну, то роби, як знаєш». Ден поплескував і хвалив його, і кожного дня робив нетривалу прогулянку верху, часто падаючи. Але, незважаючи на це, не здавався, бо йому вже кортіло випробувати на Чарлі справжнє сідло і вуздечку. Але поки що він не наважувався нікому розповісти про свої досягнення. Однак його бажання збулося, бо мав свідка, який замовив за нього слівце. «Ви знаєте, що хлопець робить?» – спитав сейлес господаря одного вечора, коли отримував доручення на наступний день. «Який хлопець?» – сумно спитав містер Бер, бо чекав якогось невеселого відкриття. «Ден! Він обіжджує лошака!» «Пане, і щоб я на місці провалився, якщо йому то не вийде?» – відповів Сайлес, посміхаючись. «А ти звідки знаєш?» «Ну, я трохи дивлюся за малим, і певно, що трохи знаю, де вони і як вони. То коли Ден почав приходити з весь у синяках, я собі подумав, що там, напевно, щось робиться. Я нічого не казав, а заглядав собі тихенько з сараю, а звідти там спостерігав, як він обкручує Чарлі». Ото Чарлі ним накидався, як якимось лантухом, але хлопці то нічого не зробили, йому, видно, сподобалося, і я вам кажу, він свого доб'ється. Але ж, Сайлесе, тобі треба було його зупинити, хлопець міг убитися, сказав містер Бер, думаючи, що іще може стукнути в голову його невгамовним учням. Може, і треба було, але то не виглядало так дуже страшно, бо Чарлі він чемний. Я ще такого доброго коня не бачив. Ну, словом, я не хотів казати, бо в такий характер, що я його дуже поважаю. Та тепер він страшно хоче сідло, але без дозволу не буде брати. То я подумав, що вам скажу, а ви може йому дозволити взяти сідельці. Містер Лорі перечити не буде, а Чарлі то тільки на користь. Подивимося. І містер Бер пішов обмірковувати це питання. Ден відразу у всьому признався і гордо довів, що Сайлес е, має рацію, продемонструвавши свою владу над Чарлі. За допомогою ласкви, моркви і безмежної наполегливості він таки домігся свого і тепер спокійно їздив на молодому коні з поводом і ковдрою. Містре Лорі це дуже веселило, і він радів Деновій вправності і відвазі, і дозволив йому надалі займатися конем але відразу ж сам узявся за тренування коня, бо казав, що не збирається поступатися якомусь хлопчиську. Завдяки Дену Чарлі спокійно сприйняв сідло і воздечку. Після того, як містер Лорі трохи його потренував, він дозволив і Дену вісісти верхи на зазріч усіх хлопців. «Хіба він не гарний? І хіба не покірний, як ягня?» – сказав Ден одного дня, коли зліз з коня і стояв, обнімаючи Чарлі за шию. «Так...» І хіба не набагато корисніший та приємніший, ніж тоді, коли ганяв полем, стрибав через огорожі і весь час перивався втекти?» – спитала місіс Берзі Сходів, де вона завжди стояла, коли Ден їздив вверхи. «Звичайно! Тепер він не втече, навіть якщо я його відпущу. Він зразу біжить до мене, тільки я свисну. Добре я його приручив, правда?» Ден мав гордий задоволений вигляд. І не безпідставно, бо Чарлі любив його більше, ніж свого господаря. «Знаєш, я тут теж намагаюся приручити одне лоша, і думаю, мені теж усе вдасться, якщо я буду такою ж терплячою і наполегливою, як ти», сказала місіс Джо з багатозначущою усмішкою, яку Ден зрозумів, і сміючись, все ж серйозно відповів. Ми не будемо стрибати через огорожі і не втечемо, але залишимось і дозволимо їм зробити нас приємними і корисними. Правда, Чарлі? Розділ 17. День творів Швидше, хлопці, швидше, вже третя година, а дядько Фріц любить, коли ви приходите вчасно, сказав Франц однієї середи, коли пролунав дзвінок і потік юних джентельменів літературного вигляду ринув з книжками і паперами до музеї. Томі сидів у класі, нахилившись над партою, весь замазаний чорнилом, почервоніли від натхнення, як завжди не встигав, бо товариський Бенкс завжди відкладав усе до останньої хвилини. Коли повз двері проходив Франц, перевіряючи, чи хтось із ледерів ще не залишився, Томі зробив останній розчірк, поставив останню чорнильну пляму і вистрибнув через вікно, розмахуючи на ходу листком, щоб він підсох. Слідом бігла Нен з дуже поважним виглядом і товстеньким сувоєм паперу в руці. А Демі супроводжував Дейзі. Обох, здавалося, розпирало від спільного секрету. В музеї панував лад. Сонячне світло пробивалося крізь зарості хмелю, які долотійні за великого вікна. З одного боку сиділи містер та місіс Бер, а з другого стояв маленький столик, на який складали прочитані твори. Діти сиділи великим півколом на складених стільцях, які час від часу несподівано складалися, і той, хто на них сидів, опинявся на підлозі, що трохи знімало напругу. Якби свій твір зачитував кожен, це б зайняло надто багато часу. Тому захід було поділено на дві частини, і цієї середи головними виконавцями мали бути молодші учні, а старші тим часом поблажливо слухали і висловлювали свою думку щодо почутого. «Перші дами!» – «Нен, починай», – сказав містер Берр, коли затих шум від пересування стільців та перебирання паперів. Нен стала біля маленького столика і спочатку захихотівши, зачитала своє есе. Губка Губка, друзі мої, є найкориснішою та найцікавішою рослиною. Вона росте на підводних скелях. Це такий вид водоростей, я собі думаю. Люди ходять збирати її, потім сушать і миють, бо в отворах застріють дрібні рибки і комашки. Я у своїй знайшла мушлі і пісок. Деякі губки м'які і ніжні на дотик, ними миють маленьких дітей. Губка має багато різних застосувань. Я розповім про деякі з них і сподіваюся, що мої друзі запам'ятають цю розповідь. По-перше, на її можна мити обличчя. Мені самій це не дуже подобається, але я так роблю, бо хочу бути чистою. Є люди, які цього не роблять і вони ходять брудні. Тут погляд автора зупинився на дікої долі, і вони так налякали, що негайно ж вирішили від сьогодні доброчесно скриптися губкою за всякої нагоди. По-друге, нею можна будити людей. Тут я особливо натикаю на хлопців. Нен знову зробила паузу, протягом якої насолоджувалася хвилею придушеного сміху, що покатилася кімнатою. «У нас є хлопці, які не відразу прокидаються, і тоді Мері Ен видавлює їм на обличчя воду з мокрої губки, від чого вони миттю зриваються з ліжок». Тут знову вигукнув сміх, а Еміль незадоволено сказав, ніби його це зачепило. «Ти, здається, відхиляєшся від теми. Нічого я не відхиляюся. Ми мали писати про рослини або про тварин, а я написала про те й інше, бо хлопці, це тварини, хіба не так?» закричала Нен, обурене ні, її не зупинило. І вона продовжила. З губками можна робити ще одну цікаву річ. Лікарі капають на них ефір і підносять пацієнтам до носа, коли їм випадають зуби. Я теж так робитиму, коли виросту, і даватиму хворим ефір, від якого вони засинатимуть і не будуть відчувати, як я їм відрізаю їм руки і ноги. Я знаю, що одна жінка так убивала котів, вигукнув Демі, але його зупинив Ден, перевернувши йому стілець і насунувши капелюха на обличчя. «Я не дозволю мене перебивати», – сказала Нен і гнівно глянула на хлопців, яким забаглося влаштувати сутичку. Порядок умить відновився, і юна панна так закінчила свою доповідь. «О, мого твору, три моралі, друзі!» Хтось застогнав, але ніхто не звернув уваги на таку образу. Перша. Вмивайте обличчя. Друга. Рано прокидайтеся. Третя. Коли вам під носа кладуть ефірну олію, не брикайтеся, і хворі зуби самі повипадають. Більше мені нічого сказати, і міс Нен приєдналася до буйного натовпу. Видатна доповідь, написана у високому стилю і з гумором. Дуже добре, Нен. Наступною буде Дейзі. І містер Беру усміхнувся одній юній леді кивнув другій. Дейзі відразу залилася рум'янцем і сказала своїм скромним голосочком. «Боюся, моя доповідь вам не сподобається, вона не така гарна чи смішна, як у нен. Але краще я не змогла». «Нам завжди подобаються твої твори, квіточко», – сказав дядько Фріц, і хлопці загоділи, підтверджуючи його слова. Підбадюрина Дезі взялася читати, а всі уважно слухали. Кіт Кіт – дуже мила тварина, я дуже люблю котів. Вони гарні і чисті, і ловлять мишей та щурів, і дозволяють себе гладити, і люблять вас, якщо ви добре з ними поводитеся. Вони дуже мудрі, і можуть знайти шлях будь-куди. Маленькі коти називаються кошенята, і вони дуже симпатичні. У мене їх аж двоє – хас і бас, а їхня мама називається топас, бо має жовті очі точно такого кольору, як камінь топаз. Дядько розповів мені цікаву історію про чоловіка на ім'я Магомед. Він мав кішку, і коли та заснула у нього на рукаві, йому треба було кудись іти. То він відрізав рукав, щоб її не розбудити. Думаю, то був дуже добрий чоловік. Є коти, які ловлять рибу. І я ловлю рибу, вигукнув Теді і аж підстрибнув, так хотів розповісти про свою форель. Заспокоїла його мама і відразу всадила на місце, бо сама дисциплінована Дейзі не любила, коли її перебивають. Я читала про одного кота, який дуже хитро ловив рибу. Я хотіла і топа з цьому навчити, але їй чомусь не сподобалося у воді, і вона мене подряпала. Вона любить чай, і коли я бавлюся на кухні, вона лапкою штурхає чайник, поки я їй не налью. Вона хороша кішка. Їсть яблучний пудинг і мелясу. Більшість котів такого не роблять. Вищий клас, вигукнув нет, і Дезі повернулася на своє місце. Рада похвалі друга. Наступним має бути Демі, бо він такий нетерплячий, що зараз вибухне, сказав дядько Фріц, і Демі з готовністю підстрибнув. Я написав вірш. Оголосив він тріумфальним тоном і зачитав свою першу пробу пера серйозним голосом. Я пишу про метелика, він гарний і літає. Довкола наче пташеня, але пісень не знає. Спочатку він маленька гусінь, а потім лізе в кокон, але вилазить ще коли не встиг зморкнути око. Він їсть росу мед, та вулика немає. Не жалить, як бджола й оса, зате добром аж сяє. Метеликом хотів би я мене, щоб хтось зробив, але не хочу, щоб ден мене камфором убив. Цей несподіваний геніальний прорив поставив весь дім на вуха, і Демі змушений був прочитати своє творіння знову, щоб було не так і легко, бо маленький поет не робив пауз, і під кінець вірша вже й так задихався. «Майбутній Шекспір», – сказала тітка Джо, і зайшлася сміхом, бо ця перлина поезії нагадала їй про її власний вірш, написаний десь у тому самому віці, який починався похмуро. «Хотіла б мати я могилу біля маленького струмка, де б метеликів птахів звучала пісня ледь тремка. «А тепер ти, Томі, якщо на твій твір пішло не менше чорнила, ніж потрапило тобі на руки, то в тебе є чим поділитися», – сказав містер Бер, коли Демі закінчив декламувати і сів на своє місце. «Це не твір, а лист». «Розумієте, я зовсім забув про твір, а коли згадав, то вже не було часу, тому я подумав, ви не будете проти, якщо зачитаю свій лист до бабусі. В ньому є дещо про птахів, то я подумав, що підійде». Після цього довго Том Томі пірнув у своє чорнильне море і почав читати, час від часу роблячи паузу, бо не міг розібрати власних закарлюк. «Люба, бабусю, сподіваюся у тебе все добре. Дядько Джеймс прислав мені іграшкову гвинтівку. Це дуже гарний інструмент е, для вбивства, який має ось такий вигляд. Тут Томі продемонстрував рисунок, на якому було зображено середнє між насосом і внутрішньою частиною парового двигуна. Під номером 4 браціл, 6 ручка, яка приєднується до А». «Три – спусковий гачок, а два – курок. Вона заряджається ззаду і стріляє з великою силою і високою точністю. Скоро я піду стріляти білок. Я застрелив кількох птахів для музею. Вони мали зозулісті грудки і Дену дуже сподобались. Він їх чудово набив, сидять собі на дереві як живі, тільки погляд у них п'яненький. Тут на днях працював француз і Ейзі так смішно його називала, що я мушу тобі розповісти». Його звати Жермен. Спочатку вона кликала його Джері, але він з нею сміявся, тому вона стала кликати його Джеремая, але знову наштовхнулася на висміювання, і тоді він раптом став містером Германом, але знову те саме висміювання, і він перетворився на е, Герімона, ким і залишався. Я не часто пишу, бо дуже зайнятий, але я часто про тебе думаю, переживаю за тебе і щиро сподіваюся, що ти без мене справляєшся. Твій люблячий внук Томас Букмінстер Бенкс. ПС. Якщо натрапиш на якісь поштові марки, не забувай про мене. НБ. Передавай усім вітання, особливо тітці Альмірі, вона ще печеть смачні сливові пироги. ПС. Містер Бер передає своє пошанування. Н.В. Тато збирається подарувати мені годинник на день народження. Я радий, бо ніколи не знаю, котра година, і тому часто запізнююся на уроки. П.С. Сподіваюся, невдовзі тебе побачити. Не хочеш прислати за мною? Кожен наступний по скриптум зустрічали хвиля сміху, і коли Томі нарешті добрався до шостого і останнього, він уже був такий виснажений, що радо повернувся на своє місце й обтер розчервоніле лице. «Сподіваюся, шановна пані, це переживе», – сказав містер Бер під загальний шум. «Не звертатимемо увагу на тонкий натяк в останньому поскриптомі. Я думаю, бабусі вистачить листа, і вона вже обійдеться без візиту Томі», – відповіла місіс Джо, пам'ятаючи, що візити невгамовного внука для неї, як правило, закінчувалися тим, що якийсь час вона мусила відлежати в ліжку. А тепер я, сказав Теді, який вивчив віршик і так хотів його розказати, що постійно підплигував на місці і далі його вже не можна було стримувати. Боюся, він забуде все, що вивчив, якщо ми заставимо його чекати довше, а мені нелегко було його навчити, сказала його мама. Тенді Рисю підбіг до трибуни, присів у коротенькому реверансі вклонився, ніби хотів усім догодити. Потім своїм дитячим голоском, ставлячи наголоси на останньому слові кожного рядка, він на одному подуху продекламував вірш. Дрібні каплі води, дрібні грудки піску, єднають океан могуцій і землю сільську. Слова прості добрі сказані з цього дня. Роблять життя кращим, дім перетворюють на небеса. Заплескавши в кінці, він повторив реверант з поклоном, а тоді побіг до мами і сховав обличчя в неї в спідниці, охоплений відчуття успіху від свого виступу, бо аплодисменти лунали неймовірно гучно. Діки долі нічого не писали, але їх заохочували спостерігати за звичками тварин і комах, а потім ділитися своїми спостереженнями. Дікові подобалося і він завжди мав що розповісти, тож коли прозвучало його ім'я, він рушив до трибуни, поглядаючи на публіку з довірою у своїх світлих очах і розповів свою історію так серйозно, що ніхто не сміявся з його горба, бо крізь нього сяяла рівна душа. Я спостерігав за бабками і читав про них у Деновій книжці. А тепер спробую розповісти вам, що я запам'ятав. Багато бабок літають довкола ставка. Всі блакитні, з великими очима і ніби мережевними крилами дуже гарні. Вони ловлять дрібніші за себе створіння і їдять. У них ніби є хоботок, який згортається, коли вони не полюють. Бабки люблять сонячне світло і витанцьовують весь день. Чекайте, що ще? О, знаю! Вони відкладають яйця у воді, і потім вони вилуплюються в багнюці. З них вилазять маленькі бридкі істоти. Не пам'ятаю, як вони називаються, але вони коричневі, міняють шкіру і виростають все більшими. Тільки подумайте, їм треба два роки, щоб стати бабкою. А тепер найцікавіше, тому слухайте уважно, бо не думаю, що ви це знаєте. Коли бабки готові, то вилазять з води по очерету, наприклад, і лопаються на спині. Та ну, не вірю, сказав Томі, який далеко не був спостережливим і думав, що дік усе вигадує. Але вони лопаються на спині, правда? Звернувся дік до містера Бера, який на радість промовцю впевнено кивнув йому. Отже, бабки вилазять, а потім просто сидять на сонці, знаєте, ніби приходять до тями. Так вони набираються сили, а потім розпускають крила і злітають у повітря. Після цього вже ніколи не стають личинками. Це все, що я знаю. Але я хочу далі спостерігати, бо це ж так цікаво Бачите, як личинки стають бабками. Хіба ні? Дік чуттєво розповідав свою історію, він розмахував руками в місцях про перший політ комах і задирав голову, ніби й собі хотів полетіти. Щось невловими в його обличчі казали старшим слухачам, що одного щасливого дня Бажання маленького діка збудеться, і після років болю і безнадії він виб'ється на сонце, залишаючи кволе тіло позаду, знайде нову прекрасну форму у більш справедливому світі, ніж наш. Місся Джо притягнула його до себе і сказала, поцілувавши у щічку – «Дуже добре, мій хлопчику, ти ще й так усе запам'ятав, треба написати твоїй мамі». І дік сів на коліна з задоволеною усмішкою від похвали. Він тут же вирішив продовжувати спостереження і спіймати бабку в момент, коли вона міняє одне тіло на інше. Долі поділився кількома зауваженнями на тему. Качка, який проказав монотонно, бо все це завдання здавалося йому мукою». Диких качок важко вбити. Люди ховаються і стріляють під них. А ще вони беруть з собою домашніх качок на полювання, змушують їх крякати і чекають, поки їх голос привабить диких. Також вони роблять дерев'яних качок, яких запускають на воду, щоб їх побачили дикі качки. Думаю, вони просто дурні. Наші качки зовсім ручні. Вони багато їдять і борсуються у воді і багнюці. Вони не дуже дивляться за своїми яйцями. І мої дивляться, крикнув Томі. Ну добре, в когось дивляться, а в когось не дивляться. Мені так Сайли сказав. Кури добре дивляться за маленькими каченятами, тільки вони не люблять, коли ті лізуть у воду, а тоді щиняють галас. Але каченятам байдуже. Я люблю фаршировану качку під яблучним соусом. «Я хочу розповісти про сов», – почав нет, який ретельно підготував свою доповідь, не без допомоги Дена. «Сови мають великі голови, круглі очі, гачкуваті дзьоби і міцні кігті. Є сови сірі, є сови білі, є коричневі. Їхнє пір'я дуже м'яке і дуже димається. Вони літають тихо і полюють на мишей, кажанів, дрібних птахів. Вони будують гнізда в сараях, у дуплах дерев або займають гнізда інших птахів. Пугач несе червонувато коричневі яйця, більше за курячі по дві штуки. Сіра сова несе по п'ять білих гладеньких яєць. Саме ці сови кричать вночі. Є ще й сови, чий крик схожий на плач дитини. Вони їдять мишей і каженів цілком, а ті частини, які не перетравлюють, потім випльовують у формі кулюк. «Боже, як смішно!» – зауважила Нен. Вдень вони не бачать, а коли випадково потрапляють на світло, то починають кидатися з боку в бік напівсліпі, і тоді інші птахи їх клюють, ніби насміхаючись. Пугач великий, майже як орел, він їсть кроликів, щурів, змії птахів. Пугач живе на скелях і в закинутих будинках. Пугачі вміють по-різному кричати, наприклад, як людина, якого душить «Во-во!» – цей нічний крик у лісі лякає людей. Біла сова живе біля моря в холодних місцях і трохи схожа на сокола. Є ще сова, яка робить нори, мов кріт. Вона називається печерна сова. Печерна сова дуже маленька. Найпоширеніша сова сипуха. Я спостерігав за однією в дуплі дерева. Вона подібна до маленького сірого кота. Одне око вона мало заплющене, а інше розплющене. Вона вилазить у сутінках, сідає на дереві і чекає на кажанів. Я спіймав її. Ось вона. На цих словах не раптом витягнув з внутрішньої кишені піджака маленьку пухнасту птаху, яка часто кліпала, надимала пір'я і мала заспаний та наляканий вигляд. «Не чіпайте її, вона ще себе покаже», – сказав Нет, з гордістю демонструючи всім свого нового улюбленця. Спочатку він натягнув їй на голову капелюха, і хлопці розсміялися з цього видовища. Потім він ще додав окуляри з паперу, від чого сивана була мудрого вигляду, і всі весело закричали. Вистава закінчилася тим, що птаха е, розізлилася, вчепилася в носову хустинку і повисла вниз головою, клюючи та, як казав Роб, кут-кудахкаючи. Після цього суву відпустили, і вона влаштувалася на букеті із соснових шишок над дверима, звідки пильно дивилася на всю компанію. Сонливо, але з почуттям власної гідності, і вигляд неабияк усіх веселив. «Джорджі, маєш щось для нас?» – спитав містер Беер, коли в кімнаті відновилася тиша. Ну, я прочитав книжку про кротів і багато дізнався, але мушу сказати, вже все забув, крім тієї частини, де розповідалося про нори і про те, що коли хочеш їх зловити, то треба в ті нори лити воду. І що вони мусять багато їсти, сказав Стафі і сів на місце, шкодуючи, що був такий лінивий і нічого не записав, щоб поділитися зараз своїми спостереженнями, бо всі заусміхалися після останнього факту про кротів, який він згадав. «Отже, на сьогодні все», – почав містер Бер, але Томі його перепив, вигукнувши. «Ще не все, хіба ви забули? Ми ще маємо декому дещо подарувати», – і підгарнув містеру Беру, склавши пальці у формі монокля. «Хай Бог милує, я справді забув! Починай, Томе, сказав містер Бер, і опустився на свій стілець, тоді як усі хлопці, крім Дена, сиділи зі схвильованим виглядом. Не Томі й Демі покинули кімнату, але митю повернулися з маленькою червоною сап'яновою коробочкою на найкращій срібній таці місіс Джо. Ніс, таці Томі, а не з Деном його супроводжували, і всі троє прямували просто до Дена, який витріщився на них, ніби чекав якогось розіграшу. Томі з такої оказії підготував вишукану промову, але в найбільш відповідальний момент усі слова вилетіли йому з голови. Він просто від свого щирого хлопячого серця сказав «Ось, старий, ми всі хотіли тобі щось подарувати, щоб якось вибачитися за, ну, знаєш, за те, що недавно трапилося, щоб показати, як ти нам подобаєшся, бо ти непоганий, старий». «Візьми, будь ласка, і добре проводь час з нашим подарунком». Ден так здивувався, що почервонів і спромігся лише пробобоніти. «Дякую, хлопці», коли почав крутити подарунок в руках. Та побачивши, що було всередині, його обличчя засяяло, Він схопив цінний скарб і промовив з таким ентузіазмом, хоч і не дуже вишукано, але кожному приємно. «Оце так!» «Та ви молодці! Я ж... Це ж якраз те, чого я хотів! Давай лапу, Томі!» Йому подали багато лап. І він їх сердечно тиснув. Хлопці були зачаровані радістю Денна і зібралися навколо нього, щоб потиснути руки і детально розказати про всі достоїнства подарунка. Десь посеред цієї приємної балачки Денові очі зупинилися на місіс Джо, яка стояла з краю групи і насолоджувалася цією картиною. «Ні-ні, я тут ні до чого. Хлопці все самі придумали і зробили», – сказала вона у відповідь на вдячний погляд. Ден усміхнувся і сказав Тоном, який лише вона могла зрозуміти, все одно. І, проштовхуючись крізь натовп, він простягнув руку спочатку їй, а потім професору, який доброзичливо посміхався до своєї отари. Ден подякував обов мовчазним потиском рук за дах над головою, що став для нього щасливим домом. Він не зронив ні слова, але вони зрозуміли все, що хлопець хотів сказати. А маленький Тедді виразив свою радість за них, нахилившись з батькових рук та обійнявши Дена зі словами. «Мій добрий день, всі його тепер люблять!» «Ходи сюди, Дени, покажи свою підзорну трубу, щоб ми подивилися на якихось пуголовків, чи там яких називаєш», – сказав Джек, якому було також незручно протягом усієї сцени, що він би давно втік, якби Еміль його не зупинив. «Добре, подивіться і скажіть, що ви про це думаєте», – сказав Ден, радий продемонструвати свій новенький мікроскоп. Він поклав під мікроскоп жука, який просто лежав на столі, і Джек нахилився, щоб заглянути через лінзу, а тоді підвів вражений погляд, кажучи, ого, які в нього клешні, тепер я розумію, чому так болить, коли береш жука гноєвика, а він хапається тобі за палець. Він мені підморгнув, вигукнула Нен, яка просунула голову Джекові попід руку, і стала другою, хто подивився через мікроскоп. Усі подивилися, а потім Ден показав їм узори на крилі Молі, чотири гребені волосини, прожилки на листку, які ваш